Aizu, lagundu mesedez. Bai, e, e, zer behar duzu? Nire laguna, ez dago ondo. Lagunduko di da zu. Jakina, Han. Zer gertatzen zaio? Ez dakit, buruko mina daukata zorabiatuta dago. Badaukazu zerbait emateko? Tranquil, egon hemen itzalean. Horein etorreko naiz. Aizu, favorez, bat ere bai. Tori, ura fresko-freskoa dago. mesere egingo dio, eta lasaitu. Horainetorrico da Soroslea. Osondo, milla esker.